Vad är då kreativismens slutliga ståndpunkt rörande kärlek och hat? Vi följer den eviga visdomen av naturens lagar, vilka är helt motsatta de självmordsbenägna lärorna av kristendom. Medan kristendom säger älska era fiender och hata dina egna och din egen sort, se till exempel Luk 14 och 26, säger vi precis tvärtom. Vi säger att för att kunna överleva, måste överkomma och förgöra dem och det som är ett hot mot vår existens. Nämligen, våra dödliga fiender. På samma gång förespråkar vi kärlek och skydd för de som är nära och kära för oss, vår familj och vår oss, vilken är en förlängning av familjen.